na 7 uur Suid-Afrikaanse tyd of Central African Time en jy moet nie, wat gaan hier is by die rechte plek, hier is by www.netradio.sa.co.za Netradio.sa Dit is baie welkom oor waar jy ook al vandaan inskakel Jy luister nou na Dr. Tini Eilers wat uitsaai vanuit Eirene, Pretoria, Suid-Afrika by ons program hierdie tyd op maandag oordenking, wanneer ons die woord van God oordenk of daar oor pyns, bepyns Dis die manier hoe een mens dit wat jy lees kan onthou inprint, dier bepynsing meditatie So jy is baie welkom, ek hoop jy sit lekker rustig en luister na ons program Dit is een vakantiedag hier in Suid-Afrika Heritage Day En nou ja, dit wat alles daarmee gepaard gaan so met al die verskillende WhatsApp boodskappe wat die mens skry oor hier die erfenisdag Ek hoop dit was vir jou aangename dag en dat jy nou rustig kan sit en luister. Ek hoop jy kan dit doen. Alle mense het nou nie daar die voorrecht nie, maar as jy die voorrecht het, dan sê ek baie dankbaar teen oor ons jommelse vader dat jy wel kan sit en luister na die oordenking. Ek herhaal weer vir ons die webadres www.netradiosa.co.za By die webwerf krijg jy al die informatie rondom ons radio, net radio SA. Al die persoene wat uitsaai, die omroepers en die programme wat hulle uitsaai. Tyje van uitsending en dan ook die archief waar jy kan luister na vorige programme wat alreeds uitgesaai is wat ek gewoonlik doen, is net nadat ek nou klaar uitgesaai het, dan plaas ek hier die uitsending in die archiewe. So jy kan dan na die archief toe gaan, en gaan luister, of jy kan persoon inlig hier oor. Dit is vir my die belangrijkste, dat ons soos die skrif van ons vraag, hier die woord recht oor die ganse wereld sal verspreid, dat alle nasies daarna kan luister. Het is Jezus' sending opdrag, so in een sekere sin is ons allemaal veronderstel om sendelinge te wees. Nou nie een sendeling juist van beroep nie, maar een sendeling van hart, dat jy ook daar die begeerte het dat alle mense hierdie wonderlijke geleendheid kan kry om te luister na die goeie nieuws van Jezus en alles wat daarmee gepaard gaan soos vooral die kern van die boodskap wat ek graag hier oordra gaan oor die brood van Jezus dit wat ons aan die einde van die boek openbaring antref die bruilof van die lam wat aangebreek het nou mense <coughs> verskoondag, een mens kan nie wacht totdat die dag aangebreek het nie, dit is maar hier op die aarde leer een mens dit ook een mens kan nie wacht tot nege uur indien daar een vlug is wat 9 uur vertrek sê na nou maar Israel toe en jy wil nou ook graag op daar die vlug wees, dan kan jy toch nou nie wacht, tot die, die dag nou aangebreek het, en die uur aangebreek het nie. is soveel dinge wat die mens moet gereed kry, en ons moet volgens die weibel ook gereed wees, ons moet by voorbeeld onberispelik bevind word, na gees en siel en lichaam. By die wederkoms van die Heer Jezus, Daar is dus dinge wat een mens moet doen, waaran jy moet aandag geef. En ek wil graag hier hierdie tyd gebruik my bieke daar oor met u inzichtelik en oorzichtelik en inzichtelik te gesels. En ondou toch, as jy vraag het, skryf dit neer en stuur dit vir my. Kan het hier op WhatsApp, kan jy dit doel doen by 079 534 648 7. Of jy kan het ook hier in die kletskamer noem Maar moet asblief nie huiver om met my te praat Om met my te communikeer nie Ek sal het so verskrikkelijk waardeer Nou omal wat ingeskakel is Of jy hier in Suid-Afrika in een van ons stede en dorpe Platteland verplaas is En of jy nou in die buitenland is daar ver in Noorde in Rusland, Saratov En of jy in Dubai is En waar jy jouself ook al mag bevind en die geleentheid het om in te skakel, het sê baie baie welkom. Groet ek daarom sommer net in paar verskillende talen, die Russische taal sê ons Drafuutja of Privet, die Arabische taal Salam Alikoum of Mergabaan en ander manier Alain was Salaan en in ons bekende Duitse taal, Goedenabend, Hebraaus, Shalom, Grieks, Kalimera, Goeie naand, en good evening. Koop nou, jy voel thuis, en jy voel gegroet, en jy kan nou self rustig verkeer. Kan een gedeelte vir ons lees, Uit die skrif uit Romeine en ook uit Gelasiërs <coughs> Maar terwijl die mens een beetje wacht om net stil te raak Soos wat die mens in die kerk dit ook maar moet doen Die mens moet eindelijk tot bedaring kom je met siel Tot bedaring bring je lichaam ook En rustig ontspan So daar voorbereide grond kan wees waarop die saad kan val, so neem maar net hierdie paar oomblikke om sê nou maar, as ek die woord mag gebruik, om te te mediteer en te bepyns en rustig jy self te kalmeer As jy wonder hoe ek voel Want ek sê dit nie genoeg nie Soms sê een man te veel Maar nie wat hy bedoel nie Dan kyk ek net na jou Jy wat my recht ophoud En ek sien wat jy waard is Da's so veel wat ek wil sê Wat ek nie altyd wees nie Ek hoop dat jy kan sien Wat ek nie kan beskryf nie ek ek in jou oor dis jy wat in my glo en ek weet wat jy waard is. wat geld nie kan koop nie wat woorde nie sê nie, wat nie waar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 ek net radio SA en jy luister na dokter Tini Eilers wat uitsa hier vanaf Airene, die stad van vrede Pretoria hier in Suid-Afrika ons praat met jou oor die bybel en ons bepeins die woord en ek wil hy met saam met my eers hier so op kie pyns oor Paulus wat in Romeine hoofdstuk 7 praat van geweldige strijd wat hy in omself vind Hy sê in vers 16 En as ek doen wat ek nie wil nie dan stem ek die wet toe dat het goed is Hy sê, maar nou het nie meer ek wat dit doen nie, maar die sonde wat in my woon, want ek weet dat in my, dit wil sê, in my vlees niks goeds woon nie. Dit is een geweldige, krachtige, omvattende stelling, Paulus hier maak. Nou ek gaan nou nou daar verder lees, daarby vers 17, maar net voor ek dit lees, gaan ek na Gelaasheers toe, waar Paulus ook bezig is om om te skryf in Gelaasheers 2, en by vers 20, hy sê ek is met Christus gekruisig, En ek leef nie meer nie maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die seun van God wat my liefgehad het en homself vir my oorgegee het. Klink dit nie baie anders? as die gedeelte waarmee ons nou hierby bezig is in Romeine, maar hy ook van ek praat. Elke sinnieke omtrend hier wat ons lees, gebruik hy die woord ek. Hy sê, want dit is nou nie meer ek wat het doen nie, maar die sonde wat in my woon. Want ek weet dat in my, dit wil sê, in my vlees niks goeds woon nie want om te wil is by my aanwezig, maar om goed te doen, dit vind ek nie. aan die goeie wat ek wil doen, dit doen ek nie. Maar die kwaad wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. Maar as ek doen wat ek nie wil nie, dan doen ek dit nie meer nie, maar die sonde wat in my woon. Nou kom ek lees nou weer vir jou, want ek gaan so hier en weer hier, het is in Gelaasjers 2, en hierdie gedeelte in Romeine. Hy sê, ek is met Christus gekruisig, en ek leef nie meer nie. Sê nie hierdie ek, waarvan hy hier praat in Romeine, ons gaan nou weer daar lees. Hy sê, daar die ek leef nie meer nie maar Christus leef in my, so hy kan nie nou weer, as hy hier skryf, sal hy nie weer kan skryf, dat is niks goeds wat in my woon nie, want Jezus Christus woon dan in hom. En die mens sal moet <coughs> dit bedank en bepijns. Wat is die verskil, tussen Romeine 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, Wat het in die tussentijd gebeur? Hy sê in vers 21, ek vind dis hierdie wet, hierdie wet, weet jy het die wet, as ek die goeie wil doen, is die kwaad by my aanwezig. want ek verlustig my in die wet van God na die innerlijke mens, en ek wil hy met haar op koncentreer vanavond, want dis waar die julle kruks lee, tussen Roemeine hoofdstuk 7 en Galaties 2, dis die antwoord, dis die sleetel, want ek verlustig my in die wet van God na die innerlijke mens. Hy sal weie keer na mense sit en kyk in die kerk, waar daar een prediker is, wat bezig is om die woord van God te verkondig, en al die goeie dade wat die mens doen, daar nou te beskryf, en dan sal hy sien hoe mense die kop knik, Hulle sal by ook die knop, die kop knik. As jy sal sê, ek is met Christus gekruisig, dan sal hy sê, Amen. En ek leef nie meer nie, sal hy, Amen. Maar Christus leef in my, en hy sal sê, Amen. Christus leef in my, dit wil sê, alles wat ek doen, doen ek soos Jezus dit doen, Maar is dit nou rechtig so? Of gaan jy ook in jou kop knuk as jy sê Ek vind dis hierdie wet as ek die goeie wil doen is die kwaad by my aanwezig. Ek verlustig maar nie wet van God na die anderlijke mens maar ek sien een ander wet in my lere wat strijd voer die wet van my gemoed, en my gevangen neem, onder die wet van die sonde, wat in my lede is, ek, jy lende gemens, gaan jy amen sê, as jy sê, ek, jy lende gemens, sê, ek, is een jy lende en dan later, as jy hoor, ek is meer as een oorwinner, dan sê jy weer, ja, amen, so nou, amen, jy op al die goed, Maar verstaan ons dit, verstaan ons die verskil, weet ons wat hier aan die gang is. Ek het nou al gekyk, soms syng ons liedere, paie kere kyk ek nou na die woorde van een lied wat daar op een skerm gegooi word. En dan kyk ek na die theologische waarheid of dan die gebrek aan aan waarheid. En dan besef ek ons, mense syng nie rechtig, omdat ons nou verstaan wat daar staan is, maar net een lekker liekie, val lekker op die oor, en jy het die woorde daar hoef nie te dink nie, kan my net syng. Maar mens moet my baie, baie verzichtig wees, soms as ek kyk na van die woorde wat daar is, dan syng ek dit nie saam nie, omdat ek in my gees glad nie saamstemp, met wat daar staan nie, jy kan toch nou nie goed, syng, waarin jy nie glo nie, dan kom een mens, achter, en ek weet dan nie alle mense dit achterkom, he, kom nie achter, mense, volg soms net blinde langs, sommer net wat mense gee, syng dit maar, syng die woorde, woorde, asof dit dan alles recht is, want as dit is dan een kerk hier so, en al die goed wat nou daar staan op die bord, hoe het misschien recht te wees. Maar baie van die liedere kom uit die wereld uit, dier mense geskryf ergens uwers, en sê nou maar dier een christelike groep nou gesang word, dan gaan baie mense aanvaard, dit is alles die waarheid. Ons kan nie so naïef wees nie, en mens sal rechtig waar, baie versichtig wees, om na die inhoud, wanneer jy kyk, of dit wat jy sing, of jy rechtig in jou geest, daarmee kan saamstem, en nie maar somme net, kerk hou nie, en maar net sing nie, die Paulus sê ek, elendige mens, Wie sal my verlos van die lichaam van hierdie dood? Nou, baie mense, daar gaan baie mense wees wat saam, nie, glat nie een saamstem he. En sê maar, mens kan ons nou nie sê, jy ellendig as jy een christen is nie. Jy kan ook nie sê, wie sal my verlos, as jy dan nou klaar gloer, jy is verlos nie. Jezus het jy dan verlos dacht toe jy die Heere Jezus aangeneem is van mense, sê is jy ook sommer dadelijk klaar verlos. Nou wie is Paulus dan? is Paulus nie een Christen nie. Hier praat hy dan nou van homself, as een gelovige mens, iemand wat die woord verkondig. En hy praat van homself as een ellendige mens. En hy sê, wie sal my verlos van hierdie lichaam van die dood? En hy ken die antwoord, hy sê, ek dank God dier Jezus Christus ons Heere, dis hoe jy verlos word van die lichaam van die dood. Want my lichaam, waarmee ek gebore is, daar die ouderlijke men, mens, moet verander word en vernieuwe word, en ek moet onberuspelijk geest en sier en lichaam bevind word, mense, dis een lang proces. lang proces wat moet plaasvind binnen in een mens sy lichaam. Jy moet verander word. En die goeie nies wat ek vir jou kan gee, is nie, jy kan jou self nie verander nie, daar is nie een manier hoe jy dit kan doen nie. Jy kan probeer om gewoontes aan te leer. Maar dit wat uit die hart uitkom van een mens, dit is net God wat daar die syrurgie daar diep binnen in jou kan doen. Binnen in die mense hart moet daar die dinge gedoen word, dier God self, met sy baie, baie skerp syrurgiese mes of skelpel. En daar dinge wat daar verweider moet word, en vervang moet word. As die mens nou net doodgewone fysische hart sy so nou so vat Met sy vier kamers Wat ons die twee boeste kamers, die atriums noem En die twee onderste kamers, die ventricles Tussen hulle is daar kleppe En is daar die kleppe lek Dan praat hulle nou gewoon ek nou van die lek hart Maar mens moet my mooi praat Oor die goed en nekies jou taal gebruik, dan jy kan goed sê wat nou nie waar is nie. Want ons hoor soms maar net van sylke dinge, en jy hoor van een gat in die hart. Nou as daar een gat in die hart is, en of daar lekkleppe is wat lek, dan moet dit rechtgemaak word, want anders leie mens met een klomp, of ander klomp symptome. Het moeilik is om jy saam te leef, En nou ja, dan moet iemand nou wat baie vaardig is en baie, baie kennis het en ondervinding, om die borskas oop te maak en daar diep binnen in jou hart te gaan snu. En die gat bijvoorbeeld recht te maak. Of die kleppe te vervang en een ander klep daar aan te sit, of meer as een klep, dan is vier kleppe wat al werk. so my hart waarvan die bybel praat, is die bybel praat van ons hart, dan gaan dit oor daar waar al ons emoties is en ons wil en ons intellect daar waar ons besluit te neem en daar waar ons hele persoonlikheid vandaan kom, daar ons persoonlik kere verskil van mekaar basis is ons persoonlik kere Die selfde, dwars dier die eeuwe jyn, jy is of sondig, of jy is heilig, en of jy al daar het, en om te verander van sondig, na heilig, dis Godse werk, hy werk in ons, hy is ons verlosser, Hy is ons heiligmaking. En dit doen God door sy woord en ons wil dit graag elke keer een bykie dieper bekyk en bestudeer en oordink. Want as een mens dit nie doen, dan verdwijn daar die informatie. Mens moet het bepeins en het inprent en het jou eie maak. Jy moet by voorbeeld vir jouself kan sê, Ek is met Christus gekruisig, en ek leef nie meer in maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek dier die geloof in die Seen van God, wat my lief gehaad het en omself vir my oorgegeet. So ons gaan een bykie daarna kritisch kyk Tegen oor dit wat Paulus hier in Romeine 7 sê Van hier die ellendige mens wat hy is Wat die dinge wat hy wil doen, dit doen hy nou glad nie En die te goed met te glad die wil doen, dit doen hy juis Met die vraag dan wat hy daarby vraag Wie sal my verloos? van hier die van die dood, en sy prachtige, wonderlijke antwoord, dier Christus Jezus, en dit wil ons bekijk, terwyl jy nou bieke daarna, daar oor bieke nadink, bieke bepyns, bieke hier oor, ek leef nie mee nie, ek is gekruisig, saam met Jezus gekruisig, ek leef nie mee nie, en nou luister jy na, heel sang, I Give You My Heart, terwyl ons net pikkie dink oor hierdie vers in Galaties 2 vers 20. Ek leef nie, mee nie. Jy is ingeskakeld by Net Radio SA en jy luister na Dr. Tine Eilers wat uitsaie vanuit Irene Pretoria in Suid-Afrika en luister na ons program Oordinking en ek oordink een paar verse saam met jou en vooral dan Gelaasheers 2 vers 20 My liewe boete en sissy, jy wat saam met my luister En jy mooi geluister na die lied wat hier gesing is I give you my heart, I give you my soul Ek geef vir die Heere my jylle weese En ek plaas dit in sy hande Want ek moet dit self doen Dit is een vrywillige saak, is iets wat ek self oor moet besluit. Een mens kan nou een besluit neem, een mens kan sê nou maar besluit om op te staan en te gaan stap, en dan nooit by die besluit uitkom. Ek het dit in my leven baie keer gesien, baie keer. Ek het dit in kerkrade gesien, waar jy sit in een kerkraad, en daar is agenda met besprekingspunte en dan bespreken mens een bepaalde punt en dan moet daar oor gestem word en dan moet daar die besluit, moet dan in die besluiteregister moet een mens dit aanteken, want daar is daar oor besluit dat ons bijvoorbeeld dit en dit en dat gaan doen En ek kan onthou toe ons met die kerk recht gewerk het, jare gelede nou as een student, en die professor gesê, mense al moet baie baie verzichtig gaan kyk in jou kerk, en jou gemeente waar jy kom een dag, in hulle notielis en goed wat geneem is daar waar die besluit te geneem is, waar daar dag en datum, en dan die bepaalde besluit, want dit moet ook in een besluiteregister eindelijk alfabetisch aangeteken staan onder onderwerpen, want mens, we hanteer ons na onderwerpen waarover daar besluit geneem moet word. En dan gaan kykje of die besluit uitgevoer is, want jy kan nie besluit neem, want contra een ander besluit is nie, want dan moet jy eerst daar die besluit te roep, Hy sê, so is baie, baie, baie gemeentes eindelijk diep in die moeilikheid. Omdat hulle besluit te geneem het en dit is nooit uitgevoer nie. Dit is een van die mens. Dit is een van sy groot syktes. Namelijk om besluit te neem en dit nie uit te voer nie. Baie mense sit in die kerk neem bepaalde besluit die pastoor of die dooman of die priester of die rabbi of wie ook al vraag jou om hier oor te besluit en te besin en om een besluit te maak en dan is daar mense wat nou daarop reageer maar rechtig waar dan bly dit net tot daar die besluit wat daar geneem is in die kerk of in die wat er geboude dan nou ook al mag wees nooit, nooit, nooit ten uitvoer gebring nie. Ons moet nie sylke goed lichtelik opneem nie. Ons moet nie met God daar die soort manier van levensweise wandel nie. Mens moet daar die besluit ernstig neem. As jy dis nou vanavond hier luister en jy sê, maar ek wil besluit om my lewe, my hart, my siel, in die hande van die pottebakker te sit, en vir om te vraag om as het blief, die dinge wat verkeerd is, recht te maak. En al hoe daar die goed recht kan kom, is dat ek al hoe meer aan Christus gelijkvormig kan word, so dat ek kan sê, ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En so jy moet biekie daar aan hy denk. As Jezus in jou leef, dan doen Jezus dit wat hy gedoen het hier op aarde. Dit gaan sy manier wees van dinge doen. En ek kan net vir jou in een nete dop sê, waarop dit neerkom. is Jezus het pront uitgesê, ek is nie hier om my wil te doen nie. Maar die wil van hom wat my gestuur het. Wie een mense wonder of Jezus nou ander wil het, het hy sy eie wil gehad. Wel, ek kan vir jou een voorbeeld geë, dan denk jy myself daar oor. Jezus het terwijl hy in Getsemanie gebid het en geworstel het, vir die Vader gevra, of hy nie maar asseblief hier die beker by hom verby kan laat gaan, hier die beker van en alles wat daarmee gepaard gaan want hy het geweet het sal nie meer lang nie en dan gaan hy hom hier gevangen neem en dan gaan hy nou gemartel word en gekruisig word en begrawe word en dit wat daarmee gepaard gaan en hy het gevra as dit u wil is vader kan hier die beker man nie by my voorbij gaan neem sê hy, maar nogthans nie my wil nie, maar laat u wil geskiet. <coughs> Daarmee het hy ons nou gesê het te wil. Sê ek en jy moet dit ook met die Heere uitklaar, ons sal dit met God moet uitklaar, want die Heere in my is daar so'n klom dinge, wat contra u woord is, en waarin ek my eie wil soms wil, laat geskiet, En soms as ek die mekaar weet ek nie of dit u wil is en of wat my wil is nie, ek wil hee, u moet daar die goed uitsorteer in my lewe. En mense, die Heere het dit vir ons self gesê, het gesê as een kind vir sy pa brood vraag, daar gaan die pa nie vir hom een stuk klip gee om te eet nie. En sê, hoeveel toe meer sal ek nou nie vir julle die goeie dinge gee as jy vraag nie. Dis ook om ons leer om te bid. En geleer is dier Jezus. Als byf. onder andere vir hom kan vraag, laat ons toch nie assoblief nie in die versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. Ek mag dit ons vir hom vraag, wat hy dan gesê ons moet so bid. sal die Heere my daar nou nie help nie, kan ons nie wees nie, hy kan ons nie tegen sy eie woord optreen nie, so as jy nou vanavond, ernstig dink aan jou as een mens, en jou eschatologisch, as ek die woord kan gebruik, bekyk, dit wil sê, tegen die achtergrond van die einde, waar ons allemaal voor die rechterstoel van Christus moet verskyn, en sien jouself daar staan, en jy weet, in die woord staan, nadat ons onberispelik bevind moet word, na gees en siel en lichaam, sal dit dan nie een logische ding wees, nie my liewe boete en sissie, om vir die Heere te vra, en te sê, Heere, u ken my hart, u, u, ken mense sy harte, jy ken ook my hart, jy weet waarmee ek worstel, net soos Paulus in Romeine 7 geworstel het, en gevra het vir verlossing, so kan ons dit ook vra, En die Heere sal self die dinge wat verweider moet word vir ons weis, soos wat ons al begin het uit Deuteronomium 7, om te kyk na daar die volke wat Godse mense moes oorwin, wat alles symbole is van persoonlikhede, dinge wat in ons persoonlikheid verkeerd gaan, hy moet onthou, alles wat jy doen, gaan oor jou persoonlikheid. Jou hele persoonlikheid word gevormd binnen in jou hart. En kom ek sê dit nou somme eenvoudiglik, as jy een hart van goud het, dan sal jou persoonlikheid ook goud wees, goud wer. En alles kan man net neerkom op liefde. Soos wat Paulus dit in 1 Korinthes 13 vir ons opgesom het. Maar ek wil jy moet net bykie dink daaran, dat God is liefde. Jy moet die woord bekijk en jy moet bykie kyk of jy nie kan dink aan iets wat jou herinner aan liefde nie. Misschien moet jy dalk net so in jou gedagte as Godse oor sêen. en dink hoe sal die liefde uit Godse oog straal, wat er soort van oog is dit wat dan na jou kyk, met barmhartigheid, iemand wat jammer is vir jou, wat vir jou omgee, en jylle klomp emoties tegelijk, En dis wat ek en jy wil wees, want ons wil soos God wees, ons wil soos Jezus wees, dat ons is voortbestemd om gelijkvormig te word aan die beeld van sy sê, en dis wat Paulus hier vir ons gelasheer sê, hy sê ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, mense nie in jou denken nie, Niet dit wat jy sang nie, wat jy doen, dit wat jy in die vlees lewe, wat ek nou in die vlees lewe. Lieve boete, lieve sisse, jy wat luister, as jy opstaan in die ochend, dan begin jou lichaam aan die gang te kom. As jy gedroom het, dan was dit alles daar nie denken, maar nou is alles skielik terug dan na jou lichaam toe. Vir ochtend toe jy wakker geword het, toe as jy hier in Zuid-Afrika woon, het jy besef, maar dit is een vakantiedag. En jy mag miskien dalk, as jy so besluit het, later le. En rustig wees, want daar is nou nie iets wat jou jaag nie, behalwe as jy een bepaalde program het. Of iets uitgewerke wat jy moet doen, oor Maar indien dit weer morgen as daar een morgen is, want ons sê altyd D.V. dat jou volente as God wil, dan begin die dag maar weer precies soos wat die jou wekker gestel het. En dit gaan gepaard met een mense wil. Ek het al mense gesien wat die wekker, Net dood, gewoon dooddruk. En net verder slaap. Hy die besluit geneem, maar hy voer hem nooit uit nie. Dit wat ek nou in die vlees lewe, leef ek door die geloof in die Seen van God. Ek plaas myself. In die geloof plaas ek my in die hande van God en ek sê vir hom Vader net soos wat hy daar uit die jimmel uit gesê het toe Jezus om laat doop het toe hy daar uit die water uit opstaan nadat Johannes die doper om onderdompel het daar toe sê hy dis my geliefde sien en wieke ek wel behaar het Vader ek wil ook so lewe, dat jy elke dag, en elke oomlik, en elke sekonde, en elke breekdeel van een sekonde sê, dit is my geliefde sê, of my geliefde dochter, in wie ek wel behaai het. Want wat ek in die vlees dan lewe, lewe ek in, die Seen van God, wat my lief gehad het, en omself vir my oorgegeet. Nou mense, as ek nou soos Jezus lewe, dan moet ek ons ook lief hee. Nou wat is liefde? Kom ons lees net bykie daar, die gedeelte vir, want, wat my lief gehad het, en omself vir my oorgegee het, dis liefde, die bybel sê dit, daar is geen groter liefde, as dat iemand sy leven vir sy vriend, afle nie, sê ek le my leven vir jou af, ek het jou meer lief as wat ek my eie leven het, en dit dan bedoel, Het is makkeliker gesê as gedoen, makkelik om zulke goed te sê, makkelik om dit te sing, makkelik om daar oor te dink. Maar dit is een ander zaak om dit te begin doen en dit wat ons in Godse hande sal moet laat, vanuit Philippense, waar Paulus sê, dit God wat in my werk, om te wil, het is God, wat in my werk, ek het in my hart van hom gegee, en omdat hierdie gee proces is, het voordierende proces, totdat Jezus terug, weer terugkom, ek gee my hart aan u, as die skipper, en ek vraag dat u in my sal werk, soos Paulus in Philippense, dit verduidelik het, U werk in my om te wil Sowel is om te werk na u wel beha So dat u ook sal, van my sal kan sê ek het on, in hom een wel beha Hierdie is my geliefde sien Hierdie is my geliefde dochter Jy moet Een mens moet dit eindelijk Die heel dag op een manier soos een wekker wat een mens in die ochend met wakker maak. Ek het besluit om my wekkerse denkie te verander na die Aaronitische seen. Ek wil so met die seen spraak van die Heere wakker word die Heere my seen, so dat ek aan hom kan dink. Onmiddellik as ek wakker word, wil ek aan hom dink. En ek wil geseen word dier hom. so dat wat ek ook al doen, een seen sal wees. As God my geseen het, mense, dan sal ek een seen wees vir elke mens, wat daarvoor ontvangklik is. Maar dis wat ek en jy self sal moet doen, ons kan het nie vir iemand anders vraag om dit naam ons ons te doen, is ek moet self. Ek moet self hier die saak met die Heere uitklaar. En die sê, hier is my Lewe. Hier is my hart, hier is my siel. Heere, werk asoblief, elke dag, so wat ek ook al doen, in die naam van die Heere Jezus sal wees. En daarmee groet ek jou, hier uit Airene, Portoria, Zuid-Afrika, en sien jou weer defie hierdie selde tyd morgen. Shalom. Waar is jou vreugde? Voel jy belast? Is jy vermoeid? Jezus gee graag. Is jy eensam? Voel jy alleen? Vertel dit aan. Van kracht sal hy gee